Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada passa per la visita aquest dimecres dels membres numeraris de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a Tiana. tot aquí repassem aquests i altres temes en titulars. Prop d'una quinzena de membres numeraris de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi han visitat aquest dimecres per primera vegada la cartoixa de Montalegre i el jaciment arqueològic de Sant Romà. Durant la seva visita a Tiana, el president de la Reial Acadèmia, Jordi Bonet, ha destacat la necessitat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per conservar el jaciment arqueològic. I en aquesta línia la visita dels membres numeraris de la Reial Acadèmia ha servit per tornar a posar sobre la taula una reivindicació històrica de l’Associació d’Amics de Sant Romà. L’entitat ha tornat a lamentar el mal estat del jaciment arqueològic i el poc marge de maniobra de què disposen per dur a terme alguna actuació de manteniment i millora de les restes. El casal de joves de Tiana dóna el tret de sortir d'aquest dijous a un tallet de perruqueria. La intenció és ensenyar als assistents els trucs bàsics que poden aplicar a l'hora de pentinar-se i quins són els estils o pentinats que més els afavoreixen. L'hora del conte arriba un dijous més a la biblioteca Can Baratau. En aquesta ocasió el narrador Joan Boer es posarà la pell d'un personatge que Chef xef anomenat Joan Ferran i que és el millor cuiner del món. Amb la proximitat de l'estiu, els campos esportius que realitzaran a Tiana durant aquesta època comencen a prendre forma. Aquestes activitats s'organitzen des de la Regidoria de Joventut, Esports i Salut de l'Ajuntament de Tiana, conjuntament amb les entitats esportives de la Vila. I acabem amb un altre campus esportiu d'estiu, en aquest cas el de Duet Esports, que el posa en marxa novament aquest any. I ho fa amb una novetat destacada, perquè ha arribat a un acord amb l'escola d'anglès de Tiana, Quizanàs, per incorporar classes en aquesta llengua. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 i ha destacat la necessitat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per conservar el jaciment arqueològic. Ho ha fet en declaracions aquesta casa. S'hauria de fer el que fos com necessari perquè no, no es vagi malmetent, perquè és clar les coses si no es mantenen malament però això demana molt d'esforç. I no és fàcil en aquest moment, que hi ha una crisi, però jo crec que el més important és de què existeix, de què se sap, que s'ha de donar a conèixer, sigui com sigui, s'ha de buscar la manera de poder-ho ajudar entre tots, Al almenys donant-t'ho a conèixer. La visita Tiana s'ha fet a proposta del també membre numerari i badaloní Josep Guitar que va creure oportú veure la vall de Montalegre aprofitant la celebració de la capital de la cultura catalana, Badalona. I és que abans de la cartoixa de Montalegre i el jaciment arqueològic de Sant Romà, els membres numeraris han visitat la fàbrica de l'anís del mono de Badalona i les restes romanes de la ciutat. Després de la visita Tiana han continuat el seu recorregut pel monestir de Sant Jeroni de la Mortra. En aquest context, Bonet ha destacat que el fet que Badalona sigui la capital de la cultura catalana durant aquest 2010 contribuirà a donar un impuls també al patrimoni històric de la ciutat així mateix en clau més general s'ha referit a la necessitat de treballar per la conservació del patrimoni entès com a símbol històric i d'identitat Sembla mentida que Catalunya que desgraciadament ens doncs hem fet moltes desgràcies eh? perquè hi ha hagut doncs, tantes destruccions encara tenim un patrimoni i cada vegada de mica mica potser ens l'estimem més o hem d'encomanar que la gent se l'estimi perquè això és la nostra història, la nostra identitat i això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 La visita dels membres numeraris de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi ha servit per tornar a posar sobre la taula una reivindicació històrica de l'Associació d'Amics de Sant Romà, que ha estat present a l'acte. L'entitat ha tornat a lamentar el malestat del jaciment arqueològic i al poc marge de maniobra de que disposen per dur a terme alguna actuació de manteniment i millora de les restes. Enric Ricard és el secretari de l'Associació d'Amics de Sant Romà. Desgraciadament, l'ideal per conservar-ho això per, per quan els nostres fills siguin grans i que ho puguin veure seria colgar-ho tot, agafar diversos camions de sauló, colgar-ho tot i, i deixar-ho per la posteritat, perquè això s'està enrunant perquè ningú fa res ni ningú deixa fer res. L'arqueòleg i també membre de l'Associació d'Amics de Sant Romà, Josep Maria Pedrós, ja va anunciar en el seu llibre la Tiana Desconeguda que la zona arqueològica aquests darrers anys pateix un estat d’abandó que només ha intentat esmenar l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona. Segons l'Associació d'Amics de Sant Romà, la Generalitat de Catalunya fa cas omís a les seves peticions. Per aquest motiu van iniciar converses fa més de dos anys amb el Museu Municipal de Badalona. L'entitat ara es troba en obres, però una vegada finalitzades, el regidor de Cultura de la ciutat, Mateu Chalmeta, no no descarta iniciar algun tipus de col·laboració. Guanyarem molt d'espai expositiu i, per tant, aquesta és una oportunitat de que potser podem establir algun tipus de conveni amb Can Sant Romà o amb l'Ajuntament de Tiana o amb qui calgui, per tal de que donem a soplu que part de les restes que hi ha aquí, no? o, o mirem d'establir algun, algun tipus de col·laboració. A banda de Txalmeta també hi ha assistit a l'acte el regidor de Cultura de Tiana, Ferran Pascual, que ha reconegut la necessitat de dur a terme algunes actuacions puntuals de restauració en el jaciment arqueològic. En aquest sentit ha explicat que l'Ajuntament està treballant en un conveni amb la propietat de la finca. És veritat que hi ha alguns, alguns, uh, algunes parts, com per exemple que ens han comet més de vegades els forns, uh, uns fons romans que hi ha i que s'haurien de, de cobrir i bueno, amb aquest detall concret sí que estem intentant fer algun tipus de conveni amb els, amb els propietaris per... Eh d'usar aquest espai més, més a cara a usos culturals i visites per, i nosaltres poder aportar aquest bueno, grà de sorra per acudir això. El regidor de Cultura de Tien ha afegit que, des que el jaciment arqueològic de Sant Romà està catalogat com a bé d'interès nacional, la Generalitat hauria de tenir en compte el paper que es juga en aquest sentit. També ha apuntat com a de treballar la possibilitat d'incloure-la en una ruta de visites culturals més àmplia. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El caset de joves de Tiana dóna el tret de sortir d'aquest dijous a un tallit de perruqueria. La intenció és ensenyar als assistents els trucs bàsics que poden aplicar a l'hora de pentinar-se i quins són els estils o pentinats que més els afavoreixen. L'activitat s'estructurarà en dues sessions, en una de les quals no es descarta també introduir algunes nocions bàsiques de maquillatge. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tiana, David Saez, ha destacat la importància d'apostar per activitats d'aquest tipus. Duna sortida més que els hi poden agradar, que si és el bàsic que estem fent ara, qualsevol cosa que puguin estar interessats i interessades, doncs vingudes i de moments doncs, aquest taller sembla ser que l'han acollit bé, després poden practicar el que aprenen i se els agrada perquè després no profiten. El taller tindrà lloc aquest dijous a partir de les 6 de la tarda. Pel pròxim dijous se n'ha programat una nova sessió. A banda del taller de perruqueria el casal de joves exposa una mostra que porta per títol després de l'ESO que l'exposició vol servir per orientar els nois i noies que finalitzen els seus estudis secundaris obligatoris i encaminar-los a triar les opcions que més s'adapten al futur professional que desitgen. La informació local a Radio Tiana. L'hora del conte arriba un dijous més a la biblioteca Can Baratau. En aquesta ocasió l'arrador Joan Boer es posarà la pell d'un personatge que és xef anomenat Joan Ferran i que és el millor cuiner del món. A partir de la seva experiència explicarà als infants que hi assisteixin diversos contes relacionats amb la cuina. El personatge Joan Ferran n'ha volgut donar més detalls. De pica a pica tenim preparat el conte dels ditets, després d'entrar en Jaqui la mongetera, un conte suau que servirà per entrar bé. Després, amb el primer plat, tenint el nen que menja poc, una història interessant que ens parlarà dels nens que mengen poc i què els hi pot passar si mengen poc. Allà té alguns punts de terror terrible, però per sort acaba bé la història. De segon plat tenim el divertit conte de l'Epa un conte una mica més llarg, però que passa molt bé perquè és molt divertit, i de postres, uns postres molt especials amb la caseta de xocolata. L'hora del conte de la Biblioteca Can Baratau començarà a partir de les 6 de la tarda. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. Amb la proximitat de l'estiu, els campos esportius que es realitzaran a Tiana durant aquesta època comencen a prendre forma. Aquestes activitats s'organitzen des de la Regidoria de Joventut, Esports i Salut de l'Ajuntament de Tiana conjuntament amb les entitats esportives de la vila. La fórmula d'aquest any passa per donar continuïtat a la de l'any passat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Montoriol, considera que és l'òptima tenint en compte la demanda. Estem donant una oferta que s'ajusta molt a la demanda i això fa que els pares pues, puguin triar amb activitats pròpies com són pues, ara mateix. La demanda que hi ha és molt de futbol, molt de bàsquet i, en fi, i després el lúdico esportiu, que és el, és una barreja de les dues coses. D'una banda, el Club Bàsquet Tiana aposta per tercer any consecutiu per un campus esportiu de bàsquet per potenciar l'esport entre els més petits de la vila i crear hàbits saludables. D'altra banda, el Centre Cultural i Esportiu Tiana organitza la segona edició del campus d'estiu de futbol i formació esportiva. L'activitat s'adreça a nois i noies de 4 a 14 anys. Per participar-hi, no és necessari acreditar un nivell tècnic determinat. Anna Simenques és la coordinadora del campus esportiu. És un doble objectiu. D'una banda és donar, és donar una, una via als pares que quan els nens acaben l'escola, pues, què fan els nens, no? Perquè el pare se'n va a treballar i els nens eh, s'han de quedar a casa. I d'una altra banda és també continuar una mica amb la tasca que els nens fan al llarg de l'any. Els nens estan fent activitat esportiva a l'escola, estan fent activitat esportiva als clubs esportius i arriba a l'estiu moltes vegades eh, parem d'acord. Doncs pues, el que fem aquí és una mica una continuació. Un altre dels campus que s'ofereix és el habitual lúdico esportiu de l'Ajuntament de Tiana, i que és un dels que està més arrelats al nostre poble. S'ofereixen tallers diversos per fer l'estiu més amè i es combinen amb la pràctica esportiva. Habitualment ha anat a càrrec 10 més serveis. Aquest any s'hi han presentat un total de 7 empreses i encara no s'ha adjudicat al servei. Amb aquests campus es pretén aprofitar el període de vacances dels centres educatius perquè els més petits s'acostumin als esports i aprenguin alguns valors intrínsecs en aquest món que poden aprofitar aplicar en altres ambigts de la vida, com ara el treball en equip, la competitivitat o l'esportivitat. alhora aquests campus permeten la conciliació laboral dels pares quan els nens acaben l'escola i es potenciar la pràctica esportiva i s'evita el sedentarisme dels petits durant l'estiu. Els interessats poden obtenir més informació adreçant-se a l'Ajuntament de Tiana o a les entitats esportives que organitzen els campus. I no deixem de parlar d'aquesta qüestió perquè Duet Esports a Tiana posa en marxa novament el seu campus esportiu d'estiu. Aquest any amb una novetat destacada. I és que ha arribat a un acord amb l'Escola d'Anglès de la Vila Quitzanàs per incorporar classes en aquesta llengua. Es tracta de complementar les activitats lúdiques i esportives amb l'aprenentatge o perfeccionament de l'anglès que es durà a terme durant dues hores a la setmana i que anirà a càrrec d'un professor del centre. Amb aquesta aposta el complex esportiu Jordi Marí esdevé pioner entre la resta de Duet N'ha donat més detalls la directora del centre, Judit Garcia. La proposta aquesta del Quitanàs és, és nova, és nova d'aquest any, és una prova pilot que estem fent aquí a Tiana, bàsicament per la proximitat que tenim amb l'escola. Si tot va bé, si veiem que que té bona acollida, els pares i els nens els agrada, doncs, evidentment, no, ho, ho extendrem de cara als propers anys a la resta de, de campus duet. El campus esportiu d'estiu de duet esports té com objectiu afavorir el creixement personal i el desenvolupament creatiu dels nens i joves a través de l'esport i la salut. En aquest sentit, les activitats que es proposen per aquest estiu persegueixen la iniciació en valors com l'esportivitat i la regulació del pes corporal, el respecte de l'entorn el foment de les relacions socials i el treball en equip. L'oferta del campus se centra en activitats preesportives per detectar les habilitats i destreses dels nens, activitats aire per treballar la coordinació i estimular el sentit rítmic i activitats psicomotrius adreçades a la millora de l'expressió corporal i la coordinació motriu general. També es faran jocs tradicionals i sortides a l'aire lliure. Entre els esports que es practicaran s'hi troben el voleibol, el badminton, el bàsquet, la natació o el futbol, entre d'altres. El campus esportiu d'estiu de duet esports es durà a terme entre el 28 de juny i el 30 de juliol. Està adreçat a nens i nenes entre 3 i 12 anys. El preu del campus s'estableix per Sant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 entrevista. Com us explicàvem fa un moment, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi va visitar-hi per primera vegada la cartoixa de Montalegre i el jaciment arqueològic de Sant Romà. Tot seguit us deixem escoltant una entrevista que vam tenir l'oportunitat de fer al seu president. Jordi Bonet, bon dia. Bon dia! Jo crec que, que abans de començar aquesta entrevista hi ha una pregunta imprescindible, doncs, sobretot per, per aquells que no tinguin coneixement doncs, de, a què es dedica o quina és la tasca de la rellar Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Doncs senzillament és molt fàcil de contestar, ocupar-se fonamentalment de la conservació del patrimoni, el patrimoni cultural, no? que naturalment doncs, representa el patrimoni arquitectònic, el patrimoni doncs, eh, escrit i documental, i, per tant, des de l'arqueologia i també pensem amb els artistes d'avui. Parlem una mica del recorregut que han fet durant el dia d'avui. Hem començat a Badalona per una indústria local, però que és conegut al món, que és l'unís del mono, molt ben conservat. Van tirar un davant els badalonins... Actualment s'ho doncs, té una empresa d'aquestes multinacionals, Andalusa, els Osborne, que en el fons provenen de, del, del, dels, de les illes britàniques. Després hem anat eh, al museu de Badalona, que s'està arreglant, estan fent una feina molt important, perquè Badalona, Betul, a l'època romana, doncs, era anterior fins i tot a Barqui, no?, que en el fons s'esfunda Márquino a l'època d'August. Però, vaja, estan fent una feina importantíssima que es va començar a descobrir doncs, una, a la dalt vila, que és allà on hi ha l'església, doncs, eh, la, la, la petita ciutat de Bètodó. Van trobar un mosaic important, el dels dofins, han arreglat museogràficament amb molt d'esforç doncs, aquesta casa, després hem estat veient tot el que estan tirant endavant de les termes, vam estar fent una feina important. Després hem anat a, després de tirar, hem estat a la... encara que ja no era a Badalona, volíem venir al Vall de Montalegre, hem estat a la Cartoixa, que havíem d'anar-hi amb un temps limitat, perquè és el temps que hem a l'hora de dinar i a l'hora de, de, de la pregària, eh? jo ja hi havia estat com molts dels acadèmics que és un lloc una mica, diguem-ne, amb un racó de món no ho coneixien no han parats d'aquesta arquitectura doncs gòtica feta amb una simplicitat però en base d'aquestes voltes amb aquest claustro enorme i que és en aquest moment pràcticament l'única cartoixa que queden els països catalans i que és una pena que ja són ballets en un lloc encara no arriba els 80 però ja t'hi arribarà doncs pues clar, això, que no invocacions i que es dediquen, i és important, eh es dediquen a pregar pensant de què doncs, i de treballar perquè això pot ajudar els més. Eh? i viuen d'una manera molt senzilla és exemplar eh? bueno, és estat tota una història és important que tinguin aquí eh, precisament a Tiana aquesta que record de pau i eh, d'una gent que doncs fan això serraguen i preguen el recorregut no acabat aquí? no ha vingut aquí, a Sant Romà eh, jo <coughs> tinc el record d'aquell meu pare arquitecte que havia precisament doncs eh, publicat un llibre portant les magies del Maresme que hi les magies de Tiana eh, de manera que eh, ell venia aquí a casa de Sant Romà em van a l'epifani de Portull i feien comentaris i anaven mirant animar-se uns als altres perquè el patrimoni és important i aquesta casa que són dos mil anys d'història en viva d'una família que s'ha anat continuant això és importantíssim eh, que es pugui conservar i que eh, sembla mentida que a Catalunya que, desgraciadament ens doncs hem fet moltes desgràcies eh, perquè hi ha hagut doncs, tantes destruccions encara tenim patrimoni i cada vegada, de mica mica, potser l'estimem més. Ho hem d'encomanar, que la gent se l'estimi, perquè això és la nostra història, la nostra identitat, i això, d'un de no tots els pobles ho tenen. Doncs, apa, conservar-ho, estimar-ho, sobretot, i la gent ho acaba coneixent-ho. Fixi's, si n'és important el patrimoni, i ara actualment la meva feina més important és fer d'arquitecte director de la sala de Família. Mai ens podien pensar que tinguéssim milions de visitants a l'any. Milions. Això és una riquesa, això enriqueix. Enriqueix doncs, a la gent que ve a conèixer una cosa, que és una obra d'un personatge impressionant, que és el que heu dit, que es conegut al món com una de les grans figures de l'arquitectura. Això, doncs, el patrimoni se l'ha de cuidar. Tenint en compte que la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi es dedica precisament, o centra la seva atenció en vetllar pel patrimoni històric, cultural i artístic, quina opinió li mereix precisament el jaciment arqueològic de Sant Romà i el seu estat? Mira, doncs que s'hauria de fer el que és, fos com necessari perquè no no es vagi matent. Perquè, és que les coses si no es mantenen malament. Pues, clar, això demana molt esforç. Esforç i, i, i no és fàcil <cossos> en aquest moment que hi ha una crisi doncs també ho és de difícil, més difícil perquè es fa necessita doncs un, un, un, un... diners per fer-ho però jo crec que el més important és de què existeix, de què se sap que s'ha de donar a conèixer a més a més doncs es pot visitar i per tant doncs <cossos> sigui com sigui s'ha de buscar la manera de poder-ho ajudar entre tots almenys donant-t'ho a conèixer. Ja que he visitat Badalona i la resta romanes de Betoló, no? si, si creieu doncs, que el fet que enguany Badalona ocupi, doncs, sigui la capital de la cultura catalana doncs ajudarà a donar un impuls, sens precisament. Dubte, sens dubte, perquè almenys en els badalonins doncs, els farà conèixer això, i si ho coneixen, per estimar s'ha de conèixer. Per tant, donar a conèixer pot provocar aquestes ganes... De que es pugui conservar coses que no l'estimes tothom, nosaltres tenim el privilegi de tenir-les, servem-les, estimem-les I ja per acabar només un breu apunt, amb quin record se'n va de la seva visita, doncs precisament per aquest patrimoni històric que ha pogut conèixer de Tiana Miriam jo et diria que veig que hi ha gent que se l'estima i es tracta que aquesta estima la puguem encomanar eh? doncs apa, Ja sense malalties. Això no és una malaltia, això és un vitadiu. Molt bé, doncs hem parlat amb el president de la Real Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns i que gaudeixin del que els queda recorregut. Fins una altra. Bona tarda. Ràdio Tiana, serveis informatius